Gaur, Xerezaderen artxiboan, Anakabe Kapitainaren balada. Egilea, Javier González Tedurana. Itzultzalea, Marijose Kerejeta. Javier González Teduranaren izena, artearekin lotzen dugu normalean. Gazdeizko artiumeko zuzendaria, esango du batek. Tenerifeko arteen espazioko zuzendaria, Esango du beste batek. Baizera, Balentziaga Museo Berriko zuzendaria da hori, irugarrenak. Eta denek, arrazoia izango dute. Baita, Bilboko Rekalde Aretoko zuzendaria izan zela esaten dutenek ere. Edo Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea izan zela gogoratzen dutenek. Eta arte entzeguak idatzi dituela diotenek ere, arrazoia izango dute. Eta literaturgilea dela diotenek ere bai. Javier González Teduranak arteaz gogoeta egin eta arteak udeatzen du. Eta miragarri egiten du hori. Adibidez, xerezadek diluras gogoratzen du gazteizko Artium Museoan orain urte batzuk ikusitako erakusketa bat, maixulan ez ezaguna izenekoa, balzaken ipuin bat abiapuntu zuena, Eta figuraziotik arte abstrakturako bidearen biurguneak eta gorabak erakusten zitena. Baina Jaber Gonzálezte Dunak, artea sortu ere egiten du, eta horren erakusgarri dugu, gaur xerezaderen arxibora da kargun Anakabe kapitainaren balada. Honela azaldu dio egileak xeerezaadei ipuñaren sorrera. Joan Fontkubertar gazkilariak eta biok erakusketa bat egin genuen arti umen, Euskaldunen uartea izenekoa, eta horren katalogorako idatzi nuen anakaberen testua. Erakusketaren gaia zen, Fontkubertak aurkitu omen zituela Euskal Balea sale batzuek ternua noizbait utzitako astarrenak, baina balizko errota zen guztia, fikzie utza, eta astarren haiek ikertu zituela, eta argazkiak egin zizkiela. Material horrek osatzen zuen beraz, erakusketa. Itzela izan zen, guztiz jostagarria. Artistak, historialariaren rola hartu zuen, eta ni, historialaria, ez bat eta ez bi, anateran nintzen fikziozko testu batekin, testu artistiko batekin. Font Fontkubertak, Balizko induzketa aietan ustez aurkitutako traste eta irudien erokeria ark betetzen zuen erakusketa aretoa. Eta tartean, objektuetako batzuk, benetako arkeologia ezterrenak ziren, kanadatik ekarriak, tartean, balea baten eskeletoa ere sartzea lortu genuen, zientzia naturale museo batek osoa zen, osoazen, amabibat metroluze, eromen zoragarria. Rolak trukatu genituen, itxuraz, eta ikaragarri pasatu denuen horrek sortu zituen nahazteekin. Ipuinaren oeño harbatean, marijosek ere jeta itzuitzale moduan asaltzen zen, baina senegaldarra balitz bezala, okerrespanago, eta tajereke izenarekin. Onaino Javier González deduranaren asalpena. Gure aldetik, gehituko dugu anakabe kapitainaren balada, itzali formatuan egindako ipuina dela. Ikertzaile batek, aurkikuntza harrigarri bat egindu, amazortzegarren mendean legeitjon bizi zan zen kapitain baten inguruan. Euskar Balea salen historia eta literatura unibertsalarena aldaditzakeen aurkikuntza. Orain, ikertzailea, izkuntza eta semiotika kongresu batean azaldu da, bere ikerketa adituen aurrean aurkesteko. Fiksiozko jardunaldia akademiko honetan, Jaiber González Teduranak historio liiluragarri bat kontatzen digu. Baina horretas gain, maizutasune erabiltzen ditu literatura apokrifoaren tresnak, tradizio borgestarrik jatorrenean. Iturri bibliografiko faltzuak, autoritateen izenas matu edo desitzuratuak, editore oar hiperseatzak, argazki eta grafiko moldatuak, uste aurkitutako iskribuak, godalet dantza zoragarria, egia eta gesurraren ontziaren gainean. Gaurko saioan, ez ditugu irakurriko testua ornitzen duten oinoarrak, baina komendatzen dieguen zulei, aukera izan eskero horiek ere irakurtzeko, ipuinaren egituraren osagai garrantzitsua baitira, eta bere konplizitate keinuez, gozatu edarra emango dietelako bereziki, euskalik asketen bibliografia klasikoa ezagutzen duten horiei. Eta orain, kongresukideok, kideok, jezarri eroso holkietan, hemen baitator, Agustin gorrondatxena murialdai ikertzailea, anakabe kapitainaren balada izeneko hitzaldia aurkestera. Jaun Andreok, txalo zaparradabat mesedes, gorrondatxena Jaunarentzat. Duela urtebete, Hizkuntzalaritza eta semiotika ikasketen Euskal Akademiaren arxiboetan gordetzen diren, Bizitazion Maria de Azkuena, Apaiz, Idazle eta Euskal Filologuaren eskuizkribuak aster nintzela, Hasieran garrantzirik eman ez nion dokumentu bat aurkitzeko sorio nahi zan nuen. Gaur, zehatz mehatz aipatuko du dokumentu hori, Literatur Kongresu honen aurrean, Herman Melvillek, Mila Sortzireon eta Berrogeita Maikan argitaratu zuen Mobidik noaren jatordeari buruzko hipotesi bat aurkezteko asmoz. Hasieran, askoenaren dokumentuekiko nire interesa, egillorrek euskeraz egindako idatzien morfosintaken inguruan egitenari nintzen ikerketa lanean oinarritzen zen. Handikikate gutxira, lanura amaitu nuenean, ni jakin minaren txinparta piztu zuen eskuiskriboa zoroitu nintzen. Dokumentua, beste hogei bat euskarazko poema txo eta abesti herrikoi biltzen dituen karpeta baten barruan dago. Askoenak berak argitaratu zituen geienak, beste batzuekin batera, bere euskal kantutegi herrikoia liburuan. Henaiz musika eta poesia herrikoian aditua, baina ongi ezagutzen dut askoenak argitaraatuutako guztia. Beraz? Inok ezbeza ikus nire aurkikuntzan, gaiari buruzko ezagutza sakon batean oinarritutako trebetasun berezirik, ustekabearen emaitza baizik. Une hartan, bat ere erakargarria ez den kuestio batean nuen arreta jarria. Hain zuzen ere, askuenak nola transkribatzen zituen hauskera herrikoiaren jaren je eta je soinuak, Eta apaiz ikasiaren idazkera txukunari esker, nahiko askarnindoan izaldeako kostaldeko herri batzuetan eta besteetan dokumentaturiko kantutegian aurrera. Orduan, topo egin nuen lehen irakurketan ezagutu en nuen balada Une hartan beste zerbait gertatu zitzaidan daigarria. Aldamenean, ohar txiki bat zuen askuenaren eskuzidatzia eta horrelazioen. zioen. Arrantzale zahar baten gandik lekeikion hartua. Ez argitaratu. Zinezte zina. Faltzua. Ez ta herrikoa. Gaurko literatura ikasiaren eragina. H.M. Zenbait egun geroago, Egia estatua alizan nuen alaxe zela. Hori izan zela karpeta hartan zeuden abestietatik argitaratu etzen bakarra. ez zuen inongo arazorik, agerian naizestalian sexu kontuak edo eta elizaren inguruko kritikak jasotzen zituzten abestiak zentzuratu eta baztertzeko. Eta hori nahiko arruntazen eusko abertzareta sortzaileen urbileko argizare jale beatoen artean aurrerago ikusiko dugun bezala, badira balada horretan halako nihilismo bat eta sexuaren aipamen estaliren bat dituzten apaldiak eta hori nahikoa izango zen apaizak erabat sokoratzeko. Baina bere oharrra kontuan izan da, bitxiak hartatzen da balada arrazoi ohengatik ez, baina faltzukeria leporatuz eta itxuraraz literatura garaikideren eragina izateaagatik, tertzea. Askoenak jasotakoa beste guztiak biltzen dituzten hogeta bi kasu hau bakarra da. Hori dela eta, askoenak baztertzeko izan zituen eta azaldu ez zituen arrasoiak arakattzea erabaki nuen, eta zein mekanismo zela eta lotzen zuen abestearen testua bere garaiko hau da ogei mendeko eta ogei hasierako narratibarekin. Hasieran, beraz, literatura konparatzaileko lantxo bat egiteko asmoa nuen, etnologiatik urbilago, pensamendu zientifikoaren beste edo zeinadarretatik baino, eta jakina, ia literatura jasoaren antipodetan. Ezek, etzidan orduan susmarazten, Zeina aurkikuntza arri egingo nituen, edota eta zenolako ezustekoak eta astarnak, ez zein izen eman, aurkituko nituen. Tira, agian asko izango da, agian ez da ezer izango. Zuen ezku usten dut hori erabakitzea. Nireak baino ezagutza askoz espezializatagoak izanik, Zeuek erabakiko duzu egaioni buruz zer pentsatu? Ni de dagokidanez, Alexander dan toke iraño iritsi naiz. Eta pres nago onartzeko, bat ere gorritu gabe, seguru asko urrutiegi joan naizela, datu urri eta ahultetan baizik oinarritzenetzen nire intuizioari eta noizbait drama bat argitu al promesari jarraituz. Ez dugu baladaren musika ezagutzen, Jaso zuenak espaitzuen musika idatzi. Eta horrela dio letrak kostaldeko bizkaiera asorrotzean. Leloa. Ezaustazue bai anakabe, Ero anakabe. Galdu nebazan ontzi gixonak, osasune eta burue. Arrezkero naz gixon erdixe, gixon osatu bagie. Gerostik nabil lua galduta, nire askatasunan bile. Horregatikan nire galera, bilatzen dut, eten gabe. Lehen bertsoa. Arrantza saila horrutikua, paiatxateko beharra, itxasua da zabala eta antxe galdo ikengara. Gorpuzat isa faltata bere, osua dagoa erima. Berriz ikusi nahiko neukenik zurarpegi ederra. Itxasuan topadu baino lehen berrizbe pizti horrendua. Bigarren bertsoa. Henean naixa Elisa hurrian badogu plaza barriza. Alkioneetan jarrita ama, da Cusco isla ederra. Aita, ontziak egiten senduesan len hemen hondargainean. Baia maitia, ikusi na idot zure begi garbia, Berriro bentzun baino len mamutzarraren marrua. Hirugarren bertsoa. Itxasoko alkatia eta lurrekoa dabi zauzitxan. Gixonak eta emakumiak, beren biarrak aziaz. Itxasoi baiak bat eitxendabe izuntza zubi zarpian. Bai alaztandu nahi dut parriro, nik zure ule argisa. Diabro borroka egin baino lehen. Itxaso handi xan. Zer dela eta, pentsatu zuen askoenak, abesti hau literatura garaiki dearen eraginaren pean idatzi zela. Zeinbait aldardi izan ditzakegu kontuan. Alde batetik, alako etxipen eta arrokeri asko jarrera bat dago patu pertsonalaren aurrean. Patu pertsonal hori, aldi berean eta erdibana, sorigaitzaren eta aukera librearen emaitza da. Baina ez du zer ikusidik, Eliza Katolikoaren mende dauden erri pentsamoldetan, hain erroturik dagoen jainkoaren providentzia arbitrarioarekin. Bestetik, ongiaren eta gaizkiaren arteko bere izketa dago, adago. Gauza bera balira bezala gertzen baitira, nire galera eta nire askatasuna individualistak. Ez da ordea gauza bera gertatzen, gaizkiari kontrai hartzen zaionean, pertsona maitatuaren aurpegi, begirada eta hileak ordezturiko ongia. Baladalekei txerrak estu beraz, zerikusirik, Joanes Etxeberri ziriburukoak amazazpigarren mendearen azieran jaso zituen, lapurtarra rantzaleek abestutako otoitzetan nabari diren tolesgabetasun bilusiarekin eta erligiozko interpretazioarekin. Baina, Amazortzigarren mendeko kantu batzuetatik berriz oso urbildago, eta bat dator beste hoiekin zeinbait gaietan. Alanola, zoritzarreko patua, ezintasuna, balea de abroarekin parekatzea, eta onen jabetzaren iluntasuna. Guztiarekin ere, nire ustez, arrazoi hoien pisuaren ondoan, abesteren zorburu izan zen novela zehatz aurkitzeak, oker, nire aburuz, gero ikusiko den bezala, izan zuen askuenaren gan eraginik handiena. Askuenak aipatzen ez duen arren, Mobidik da berak buruan duen novela, eta badirudi ala nahi duela bere oharra H.M. inizialekin, Herman Melville egila amaitzean. Pentsa daiteke Leloa'k nobelako akabengandik hain hurbil dagoen Akabe Kapitain bat aipatzea garrantzierik gabeko kontua dela. Baina Abestearen egilaren eta Melvillen pertsonaiaren arteko paralelotasun tragiko eta moralak ezindakizki oke besterik gabe, ustekabeari egotzi. Are gutxiago orain oraindik, Abestearen Leloa eta novela modu berberean eta Ezoikoan, astea ere. Egileak zuzenean idakurleari edota entzuleari zuzentzen zaizkiela. Nobelan, ez zairazue Ismael. Orain urte asko, ez dioa xola zenbat. Eta bestian, ez hauztazue bai anakabe, ero erokapitanakabe. Uztekabekua? Zine ez gaitza. Horre guztiak, askuenaren arabera, indartu baizik etzukeen ekingo, gaiak ipar ameriketako narratiba jasotik euskal kantutegi erriko iraino bidaiatu zuelako hipotezia. Nola. Hemen zabaltzen diren aukerak hain dira ugariak, non askuena ez baitzen bakar bat ere idatzi sustera ausartu. Gehienez ere, zera dio ziñez te zina. Zertaz, edo nortas ari den argitu gabe. Balada abestu zion marinen zaharraz? Literatur edukiaz? Beste toki batzuetako ziren konpasak ezagutu zituen musikalaguntzaileaz? Ez ezaguna aztu, askoena lekeitxokoa zela, mila sortzire onda irurogeta bostean jaiozen. Eta beraz, ongi baino beto esagutuko zituela bertako biztan legeienak, eta erraz bere zuela zer zen jatorri zerriko ja, eta zer zen literatura jasoaren naiz kanpokoaren ekarria. Bere txat, abestia ez da herriko ja. Agean, askoenarentzat, ezote zuen arrantzale zaharrak zinezgarritasunik Berak ezagutzen zuen arrazoi biografikoren bategatik? Neuriren batean, arrantzale zaharrak balada asmatu egin zuela pentsatu ote zuen, ari beste norbaitek erakutsi ziolako aukera baztertuz? Melvillek novela mila sortzire honetan berrogei tamaikan argitaratu zuela kontuan izan da, Eta askuena gutxi gora bera mila sortzire hundelaragoetamabost, mila bederatze hundelaramabost bitartean aritu zela abestiak biltzen, ez dirudi epe hori nahikoa denik kontatutako historioa errikoitzeko. Eta hori, novela ia argitaratu eta bere ala lekeitarren baten eskoetara iritsi zela suposatuz, eta horrekare zailagoa egiten du prozesua. Arrantzaale zaharrak askoenari kantatu zionean eta honek balada jaso zuenan demagun, Hiurogeeta hamar urte baldin bazituen eta Bilketa esate baterako, mila federazio da bost inguruan egin baldin bazen, horrek berrogeita hamar urteko epe urria uzten du literatur biurketarako, laburregia. Gainera, arrantzaale zaharrak hogei urte izango zituen jada gutxenez abestia sortu zenean, eta beraz, nola sortu zen gogoratuko zen, eta jakina, egilaren izena eta zorrera urtea esateko gai izango zen. Baina, askuenak, zinezte dio. Hau da, arrantzale zarrak etzituen zorrera diburuzko datu hoieke eman. eta horrek, seguru asko, ezaneizuen, etzituela ezagutzen, Eta agian askoenari esan ziola txikitan ikasi zuela bera baino zaharrago batgandik, eta har kaltiverean aurreko beste batgandik ikasi zuela eta bar. Baina paisak, ez dio sinestten. Zein pentsatu ote askoenak izan zela bidea hain denbora laburrean novelatik baladara igarotzeko. Literatura ona gogoko zuen erriko maixu bat? Bertako aristokrata ilustraturen bat? Parizzen banketxe garrantzitsua zuten uribarren familiaren edota abarua familiaren kideren bat? Eta, nola nahi dela ere? Zein hizkuntzatan iritsi zen mobidiken lehen alea? Ingelezes? Frantzesez? Baina hutz dezagun horrela. Oiek, espaitira usteen inguruko susmoak baizik. Guztia presatzueegia da egia izateko. Askoenak gaiari buruzko bere iritzia eman zuenetik ia eun urte igaro direla eta bere arrasibideak zehazki ezagutu gabe ere, bere hipotezia da benetan sinestezina gertatzen dena. Logikoena, Egi antzekoena gertatzen dena, guztiz kontrakoa da, hain zuzen ere. Abestia, mobideken argitalpena, baina lehenagokoa izatea. Beste inongo espekulaziorik gabe, lehenagokoa eta gitxo. Gero, beste datu batzuen berri izaten hazin intzenean, Guztiz beste era bateko hipotezia azizein jotzen. Begien biztakoa da, abestearen alde barienek erakarri zutela askuenaren arreta, eta segidan nobelatik eratorria zela pentsatzera igaro zela, besterik gabe. Arretan diagoz astertu izan balitu, datatzaren inguruko argitasuna eman izango zioten bertsoaren beste esati batzuka astuz. Litekena da, askuena, baladak zituen alderdi historiko hoi ez ere oartzea, baina alde bat ustean aiago izatea, inolako oztoporik gabe abestia bastertua alizateko. Baina, litekena da, eraberean, askuena, eso hartzea nik orain iruzkinduko ditudan abestiaren alderdi hauez. Bigaren estrofak, plaza barrixa, aipatzen du. Santa Maria Elizaren inguruan kokatua eta paseatzeko eta itxasoari begira egoteko aukera ematen duena. Eta horri esker, 1070-8, 1070-6 inguruan kokadezakegu antekoam non. Urte hartan urbanizatu baitzen, gaur egun udaletxearen eta Elizaren artean dagoen plaza kioskoaren plaza ezaten zaiona. Gartak horri buruzko dokumentuak ugariak dira, izan ere. Aapaldiak aditzera ematen du obra publiko hori amaitu eta bereala egin zela abestia. Hori adirazten du izan ere, badogu plaza barrixa, esaldiak. Eta egileak lehen hor ondartza eta onziolak zeudela gogoan izateak, adierazten du zen denbora gutxi zen toki horretatik jarduera hori desagertu zela Hirugarren bertsoak bestalde, herriari gozkien hauziengatik etsaiturik zebiltzan itsasoko alkate bat eta lurreko alkate bat aipatzen ditu Horrek postkuam non delakoa mila zaspede hogeita ha urtean finkatzeko balio du urte hartan bateratu ziren izan ere udalagintari bakar batean, arrantzaleko fradiaren burua eta itsasoko lanetan aritzen etziren lekeitoko bizilagunen burua. Horrela, amaiera emanez, ez, amabosgarren mendearen amaieratik zetorren egoera bati. Hau da, Udal bakarrean bi erregidore izatearen egoera bitxiari. Aurrekoa kontuan izan da, mila zerion dalaragoeta bost, laro geta zeian plaza amaitu zenetik, bi agintarien arteko hausiak oraindik konpondu gabe zeuden mila saspiron eta hogeita mairu bitartean, koka dezakegu baladaren sorrera. Askoenak suposatu zuen gutxi gora berako data, baina eunda irurogeta mar eunda hogei urte lehenagoko datatze bat suposatzen du horrek. Abesteak aipatzen dituen beste alderdi batzuk aztertuz eta leloaren edukiarekin hasiz? Lenik eta behin, aipatu behar da, anakabe abisen arrunta dela lekation ondarroan eta inguruko herrietan. Laidako ondartzatik hurbil dagoen ibarrangeluko oinetxean dago bere jatorria. Eta erdirotik aurkitzen dira lekation abisen hori daramaten bizilagunak. Aakabe, Jatorrizko izenaren forma hendekatua litzateke antza denez. Itxasuan gertatutako ezbear bat aipatzen da. Gainera, ontzia eta eskifaia galdu ziren ezbear bat eta ezbearraren arduradun izanik bizirik atera zenaren gaixotasuna eta eromena. Soletzar horrek obsesioa ekarri zuen. Bilatzen dut, etengabe. Eta, elburua, edo erredentzioa iristea. Nire askatasuna, zorigaitzaren bidez. Nire galera. Gizon erdixe izatearena, berriz, osasune eta burue Galdu izanaren errepik apena izan liteke, baina ala espalitz, horrek esan nahiko luke, ez behararen ondorioz, gorputzatiren bat galdu zuela gainera, fizikoki nahiz funtzionalki. Hori bera adirazten du, antxadenez, lehen bertsoaren irugarrena apaldiak. Gorputzati baten gabesti gorabera, arimak osorik jarraitzen duela dioenean. Bertso guztiek bosta apaldiko eskema bera dute. Bertso bakoitzeko azken bi apaldiek amaierantzeko bat osatzen dute. Laugarren bertsoko maitea ondoan izatearen, ikustearen, entzutearen eta aukitzearen atseginari bosgarreneko itsasoko izaki batekin elkartze beldurgarria kontrajartzen jartzen Bedez, apaldi hoiek leheloaren laugarren eta bosgarren apaldien eskema errepikatzen dute, maitea, askatasuna delarik, eta pistia izugarria, galera. Inon ez da ezaten zein animalia saliren zehazki, baina marruaren aipamenak eta batez ere, latin esko naiz gaztelani asko bat euskeratuz, horrendua hitza erabiltzeak, Ez du zalantza izpirik usten. Baleek, marru egiten dute, eta lekitzoku iribilduko armarrian, arrantzale txalupa baten onduan eta txalupa bera bezain handia den itsasoko animalia baten onduan, latinezko esaldi bat dago. Horrenda ketae subjekit. Hau da, balea izugarriak suntxitzen ditu azken bertsoaren azken apaldiak, de abroarekin parekatzen du izaki hori. Otz, gaitzarekin, berarekin. Lehen bertsoa, bigarrena eta hirugarrena baino filosofikoagoa da nola bait. Eta bigarrena eta hirugarrena berriz, deskriptiboaguak dira. Lehen bertsoa, bigarrena eta hirugarrena baino filosofikoagoa da noabait, eta bigarrena eta hirugarrena berriz deskriptiboagoak dira. Lehen bertzoan beste kontraiarttze batzuk auurki daitezke. Itsasoa, arriskutsua da eta hil egin dezake, baina aldi berean, elikatu eta bizia sortzen du. Ozeanoko zerueleltzaren zabaltasun garbia Eta horren aurrean gizakiak duen nahaste sentipena. Edota espiritualtasunaren betiereko osotasuna. Hemen interesgarria da urrutikua etza nabarmentzea. Izan ere, arriskuan ondagoen dagoen esan gabe ere garbi dago estela itxas bazterreko arrantzasari urrutian egiten den urr handitako arrantzas baizik. Non nezkoa da hori zehaztea, baina jakina da Euskal Arrantzalea besti batzuek, urruti aditzon doa eta indiak hau da Ameriketako kontinentea lotzen dituztela. Bigarren bertsoak herriko plaza berria deskribatzen du. Lehorreko bizimimoua txegina ipatuz, familiarekin eta egonean, Berriz ere itsasora itzuli beharraren aurrean. Hirugarren apaldiak berriz sexu haipamen bat egiten du agian. Gizonak eta emakumeak beren biharrak hasiaz, David Zala esan ondoren, itsasoak eta ibaiak nola bat egiten duten deskribatzen duenean. Datatzari buruz aipatutako susmoak berrezis isuntzako subizarrak Zuresko zubi zaharra izan behar du naita ez, eta ez, mila zazpideon dahirurogeta mabian, Jo Santos Calderon de la Barkak eraiki eta gaur egun oraindik ere zutik dagoen arku eder modernoa. Abestia laurota 6 eta mila zazpirun dago eta bitartean egina izan zela egiatatzeak, eta bere apaldien edukiaren bitxitasunak, igarkiun, Lilura baten aurrean jarri ninduen, eta nire albide neurrian argitzeko asmoa hartu nuen. Abestearen zati batek, egiazta daitezkeen gertakesun historikoak aipatzen ditu, herriaren aldaketa fisikoei eta gatazka politikoei dagozkienak. Zergatik ez pentsatu gainerakoa, itxasoko ez behar batekin loturiko zorigaitz pertsonala ere, Benetan gertatu zela. Susmorretatik abiatuta, nire asmoa baladak kontatzen zuen guztia benetan gertatu zen egiaztatzea zen. Eta horrek, abestian, lehen pertsonan hitz egiten zuen protagonistarekin astea eskatzen zuen. Lekeitoko arrantzaleko fradiako agiritegiko liburuak aztertzean izan nuen lendabiziko sorpresa larruz estalitako zuresko estalkiz babestutako sei liburuki zain duen bosgarrenean, Pedro Anakabe delako bat aipatzen da. Pinatza batean, Santa Catalina izenekoan, lendabiziko aldiz Mila Zaspirion da iruan erroldatu zen arrantzalea. Eta ala jarraitu zuen Mila Zaspirion da margarren urte arte, baina azken la urteetan tamaina handiagoa zuen patatx batean, Magdalenan, aritu zen. urtean, gurtean, gizonen patroi giza agertzen zen ketxe bat, gure ama errosariokoa, gobernatuz, eta iru urte eman zituen bertan. Mila zazpideon da malauan, etzen lekeitoko eskifaia bakar baten partaide giza agertzen, Eta orduan, pentsatu nuen, agian urte hortan hilazela. Garai hartan, zein adin izan zezakeen ez nekien ez, ezin nuen jakin adineko pertsona zenala ez. Ondorengo urtetako erregistroak garakatu nituen, eta aietan ere, en nuen bere izen aurkitu. Itxura guztien arabera, desagertua zen, arrantzale gisa behintzat. Agian herritikalde gin eta beste onbaiten finkatu zen, agian lanbide aldatu zuen, edota seguruennik illa zen. Mire batez, ez anakabe abizeneko beste inor, mila sedio dahirurogeta hamar mila zazpidion da berrogei bitartean arrantzana ditu. Millas esperonda amalaugarren urteari segokion liburukiaren bat garren folioren ertzean idatzitako ohar nimino batek piztu zuen berriz ere bere pausoi jarraitu al izateko itzaropen izpi bat. Horrelasioen. Herri honetako patroi honenetarikoek ontzigile eta negozio gizona den oletako don Manuel de garate jaunarekin egin dute kontratua. Ziteken hazen, pero deanakabe, onenetarikoa izatea, baina, nola jakin. Egia dena da, bere izena, arrantzaleko fradearen liburuetan agertzen denetik, aipatzari usten zaio arte igarotzen diren amabi urteetan, etengabe, egiten duela gora, Esan dezagun horrela, gaur ikuspegitik begiratuta. Onzi txiki batetik handiago batera, eta gero beste handiago batera, eta bere erantzun ere handituz joan zela, arrantzale zoil izatetik patroi izateraino. Bere egin langile traketza edota alferre izan balitz, zuen alako ibilbidea egingo. Hori uste izatekoa da behintzat. Pedro been biografia hobetokokatu behar nuen, eta Santa Maria Parrokiako batailatuen liburua aztertzea erabaki nuen, noiz jaio zen jakiteko eta batailko erregistroak eskain zitzaken bestelako datuen berri izateko. Erraza izan zen bere sarrera auurkitzea. Hammazazpigarren mende osoan, izen hori zuen bataiatutako aur bakarra, mila zeire hondalaro eta sortziko ekainaren iruan jaio zen. Kakotxak, areatzako ontziolan arotz lanetan ibiltzen den juanen eta ana brodatzailearen semea, biak, atea, hausokuak. Itxikakotxak. Horrek esan nahi zuen, anakabe, amabost urte zituela itxasoratu zela lenaldiz, eta hoge eta iru urterekin ontzi bat gobernatzeko eta eskifaia handi baten buru izateko eskarmentua eta heldutasuna zuela. Onenetarikoa izan behartzuen dudarik gabe. Aurkikuntza horreka saldatuta, eskonduen liburura jo nuen, eta berriz ere, Pedro de hanakabe aurkitun nuen. Oraengoan, mila zazpedion da masortziko bostean, Maria de Aboitizekin eskontzeko, biek hogeta mar urte zituztela. Erretoreak eskonberrian elbide berria idatzi zuen gainera. Beasko kalea, amabi. Aurkitzen ari nintzen guztiagatik posak zoratzen, hilen liburua kontsultatu nuen. Itxaropen handirekabe, baina nire harri durarako, nuen Pedro deanakabe mila saspire undairorogeta bederatziko apirilaren bian hiltzela larrogeta bat urte zituela, behasko kalearen amabiko bere etxean, biriketakoak jota. Galderak ezinbestekoak ziren. Ze gertatu zitzaion anakaberi, mila zaespiron da mila zaespiron da irurogeta bederatzi bitarteko urte luzeetan. Nola ziteken, Bede lanbidean haina zira hona izan da, itxasuarikiko harreman guztiak etetea, lekeitotik gutxienez, eta hala ere, lekeition bizitzen jarraitzea. Parkatu, Kongreso Lari Jaun Andreok, emendik aurrera azalduko dizkizu edana ipamenei, zientifiko baterako bat egokia ez den Deskriptzio kutsua ematen baldin badiez, baina beste aurkikuntza bitxi batera eraman dinduen gogoeta eta ikintzen prozesua azalduna idizuet. Bapatean ohartu nintzen, ordu arte ezeket zituela benetan Pedro de Anakabe eta baladako pertsonaia lotzen. Bien artean zegoen lotura bakarra zera zen, Aldi batez itsasoko jardueretan ibili zen anakabe delako bat izaldea eskualdeko irian jaio eta biz izan zen garaian egin zela abestia. Baina bere aita ontziolako arotza izateak, hau da ontzien eraikuntzen lan egiteak eta gainera areatzako ontzio lan aritzear harreman zuzenean jartzen zuen abestiarekin bigarren bertzoaren irugarren ahapaldiarekin zehazki. Aita, ontzisak eitxen esan lehen hemen ondar gainian. Hau da, zuk eta beste arotz batzuek, ondartzako arearen gainean ontziak egiten zenituzten. Horren ondoren, enuen duda izpirik ere. Pedro de anakabe izan zen, askuenak zentzuratutako abestearen egile edota eragile zuzena. Nire arridura arean diagoa izango zen handik utxira. Al izan nuen bezainlaster, behasko kaleko amabigarren zenbakia zeraman etxera jo nuen. Badira zenbaita marka da, eraikina utzik dagoela, inoren arretarik gabe, eta inok egiten espaldin badu, gainbera etorriko da erremediorik gabe. Oraingoz, utzikeriak utzuna barmena baldin badu ere, ezinukatu ditu bere jatorri noblea eta zenbait mendetako antzinatasuna. Eraiginaren arlanduzko aurrealdeak, bizoela banaturiko errementaritza lan fineko balkoiek, xabeak eta AB egokisi zelkatuek utsitako erraititz irtenak, adierazten dute etxe hori jaso zuenak, heera ekonomiko erosoa zuela. Estilo erkorrari begiratuta esan daiteke eraikina hamazazpigaren mendearen lehen erdikoa dela. Beraz, Pedro eta bere emmazteana han finkatu zirenean, eraikinak mende batzerraman dagoeneko sutik beko kalean bere irudi ederra eskainiiz. Ezin nuen ulartu nola zerosi edota are alokatu izan zuen ateako auzoan bizi zen eta ontzien eraikuntzan lan egiten zuen arrotz baten semeak, portu txiki bateko neuri harttaineko ontzi baten patroi izatera iits izenak, horrelako etxe bat hiribilduaren erdian. Txauppa txikietan egiten zen bisigoaren kosaldeko kanpainak, Itxasbasterreko arrantzak, eta txalupan handiagoetan egiten zen makailauanak eta balearenak, ur handitako arrantzak, ez zuten horrelako etxe bikainean bizitzeko adineko aberastasunik sortzen ontziaren jabe izan ezean behinzat. Pedro dean akabek mila zaspedeun da mal hau mila zaspedeun damazortzi bitartean herrikoarrantzaaleen taldea utzi ondoren egin zuen lanak, Alako gastu handiari aurre egiteko ainako dirutza egiteko aukera emanote zion. Eta ala izanez gero, zertan lan egin zuen eta non? Atetzarra erdi zabalik zegoen, Eta Etxabeko zikina eta iluntasuna gorabera barrura sartu nintzen. Linterna txiki baten laguntzaz, goitik bera miatu nuen etxea. Itxura guztien arabera, eskaleak, igaroko gazteak, mozkorrak edo are aukerragoak loegindutean zarritan gelak eta hormak zikinduz, eta dauden traste hurriak txikituz. Baster batean, sua egin izanaren aztarnak daude. Egoera, naiko txarra da oroar. Ito ginak, ugariak dira telatuan, eta izea azke dabil oztoporigabeko lehioi esker. Zurezko zorua ustelduta dagoan hemenka. Sartatuak ugariak dira hormetan, eta ondamen larria arrian abarida orokorrean. Itxura guztien arabera, kanpoko hormak eta zeharkako habe handiak dira egoera honean dauden bakarrak, oraingoz. Nola nahi ere, oartu nintzen, etxeak, etxabea, bizolairu eta telatupea izanaren, familia bakar batentzat egina zela. Zukalde bakarra, komun bakarra, kaletik sartzeko ate bakarra, Ganbaratik eta telatuana okaturiko leio batetik portua ikusten da. Apaizen kaia, San Nikola Suartea, Lea Ibaiaren bokalea, eta garraspioko muturra. Ipar ekialdera, itxasoa. Leiotik kanpora atera nuen burua, deskribatu berri dudan iriko paisaia ikusteko. Eta berri sartu eta jaisteko bira egitean, itxuturik gelditu nintzen bapateko hiluntasunaren eraginez. Geldirik egon nintzen une batez, begiak itxita, Beste pausorik eman baino lehen, ilunantz hartara ohitzeko. Enu nahi, izan ere, pauso char bat eman eta estraposo egin edo ta taula euskor bat zapaldu. Betasalak jaso ni etxearen atzealdea osatzen zuen arrisko hor maren barrualdea ikusi nuen aurrez aurre. Zaurre. Eta han armiar mazaren eta ezetazun orbanen artean erdi eskutaturik, eratraketz, baina argian, zizelkaturik, ia, metro, zabal eta beste inbeste garai, zirkulu bat ikusinuen. Eskuineko erdian, beko aldean, ontzi bat urperatzen ari zen. Eta goiko aldean, Balea bat eskerralderantz igerian. Eszkerreko erdian elementu bat besterik zegoen. Zango biluzi bat eskuin aldera begira. Si elkaturiko marrazkeren kopia bat egin dizuet. Badirudi, egileak eskuineko zaia irudikatu eta marrasteko, Leketxoko eskutu ofizialaren kompozizio eskema izan zuela goguan. Eskutuan, balea arpoiaz jotzeko sorian daude arrantzaleak. Zizelkaturiko marrazkian, ekintzaren urrengo sekuentzia ikusten da. Baina ez piztia hilik eta arrantzaleak sorion Hau da, emaitza hona. Baizik eta ontzia ondoraturik eta uretan. Amaiera txarra. Marraskearen arrastoek adirazten zuten tokibatzuetan harrian ia zentimetro erainoko erretena egiteko gaizen zer gogor eta zorrotz batekin eginak zeudela. Bein eta berriz igaro behar izan zuen hori egin zuenak puntzoia marraskearen arrastoetan zehar. Emaitza Baldarrak trebezia artistiko urria aderazten zuen, baina erabakita zun eta zeta handia, gehiagizkoa, esango nukenik. Irudiaren egileak, orduak eta orduak eman zituen zeregin horretan. Baina, mokigaro hote zuena inbeste denborak gambara ilun eta dezer oso hartan sartuta alako lana burutzeko. galdera egitearekin batera, ia dardaraz, erantzuna banekien susmoa bastertu nuen. Nire itzaldiaren puntu honetara iritsirik, litekena da suetako askok uste izatea, horren iragarriko dudala nire ustez mobidik novela lekeitun lurperatutako istorio batean oinarrituta dagoela, eta mende asko saantzirik egon ondoren, Uztekabean orain patzen harina izen aztarna xume hauek agertu direla. En naiz, hain inosua. Guztiak dakigu Melvile kontatutako balea zuriaren istorioa, benetako gertakizun batekin loturik dagoela. Iparra Ameriketako nantaketu arteko, Essex izeneko baleontzia mila sortzirun da hogeikoa zaroaren hogeian ego-pazifikoan urperatu zeneko gertakezunarekin, hain zuzen ere. Naikoa jakina da, Melvillek, nantaketeko iturak eta jendea erabilizituela, eta katxarote batek ezek zontziari egindako erasoa, bere popeia idazteko. Gorengo esena, baztertuz itsasoko zorigaitzaren alde ikaragarriena, hain ere, hau da, Eskifaiaako hogei gizonak ia ehun egunez egon zirla itsaso zabaan, hottzaileren hogeta hiru arte. Itasos lau 1000 eta bostehun mila baino gehiago egin ondoren. Eta bizirik atera zirennak, hildako lagunak ja zituztelako iraun zutela bizirik. Mel bilbera, gaztetan baleontzi batean lan egina zen, zorziedehun da berrogeian itsasoatu zen biziko aldiz nantaketen, Eta itsasoari eta balearen arrantzari buruzekiena erabili zuen bere historioaren zinezgarritasunari eusteko. Are odizearen protagonista batzuk, zuzenean ezagutzeko aukera izan zuen. Pedro de Anakaberen historiozatiak ezagutu ondoren, Owen Chasek, Erasotako ontziaren ofizer nagusiak idatzitako eundago eta sortzi horrealdeak irakurrinituen. Izen buru honekin argitaratu ziren. Narrative of the most extraordinary and distressing shipwreck of the whale ship, Essex of Nantucket, New York, mila sortzire unda hogeita bat. Ikerketa berriagoetan ere murgildu nintzen. Thomas Heffer nanen, by the whale. Owen Chase and the Essex. Hanofa, Londres, mila beratziunda laro geta bat. Eta Henry Carlylen, The Jonah Man, New York, mila beratziunda laro geta lau. Era berean, Essex ontziko itxaz Thomas Nickersonen, kontak ezuna ere ezagutu izan dut. duela Duelagutzi aurkitu eta argiteratu baita. honako izen buronekin. The Lost of the Ship Essex sunk by a whale and the ordeal of the crew in open boats. Nantaket mila bedatze deun da laro eta lau. Zoritxarrez, kontakizun eta ikerketa oietako bakar batek ere, ez du akabe kapitainik naiz Pedro de Anakabe delakorik aipatzen. Eta ez da berriz ere arreta zirakurri nuen melbilen beraren novelak ere. Ala ere, aitortu behar dut, Liburu horien guztien horrealde bakoitzean eta astertu nituen beste askotan, enuela, itxaropenik galtzen, askenean guztia, lekeitio, balearen arrantza eta melbilen historioa, lotuko zuen xetasun txikibat aurkitzeko. Atlantikoaren bi aldetako satien artean lotura bat aurkitzeko itxaropena erabat Galduta nuela, Marcus Redikerren zaiakera bat ikuskatu nuen. Between the Devil and the Deep Blue Sea, Merchant Seamen, Pirates and the Anglo-American Maritime World, Mila Zespireun, Mila Zespireun da mar. Eta liburu horretako itxasoko abestien eranzkinean, egungo Kanadako uretan gertatutako baleontzi baten ondoratze trajikoa kantatzen duen Kantu bat aurkitu nuen. Ontzia enmanuel Garat delako batena zen, eta eskifaakide guztiak hil ziren, kapitaina izanezik, baina hau erotu egin zen. Pertsona bera ote ziren en Manuel Garat hau, ontz bea eta Manuel de Garate Oletako ontzigile eta negozio gizona. Zeinaren zat azibaitzen anakabe, lekeitxoko patroi onenetarikoa lanean, mila saspire honeta malauan, hori hote zen lotura. Zeinbaitazte eman nituen Oletako protokoloen agiritegian sartuta, Manuel de Garateri buruzko dokumentazio bila. Merkataritzan eta navigazio munduan pertsona garrantzitzua baldin bazen, bere izenak kontratu ziurtagiri erosketa eta salmenta eskotan agertu beharko zuen. Hamazazpigarren mendearen lehen erdi aldean, oletan finkaturiko notarioek idatzitako paper sorta hogariri kendu nion nautxa. Eta egia? Garate... Sritan agertzen zen garrantzia handiagoko edo txikiagoko paperetan. Ez ordea, Anakabe. Azkenean, iraunkortasunak bere saria izan zuen, eta dokumentu bat aurkitu nuen. Mila asperreon damazazpiko mailatzaren Seinaren bidez, garatek anakaberen zerbitzuak kontratatzen baitzituen, Salgaiak bordelera garraiatzeko, jatorrizko portua eta gaiak zeintzuk ziren zehaztu gabe. Horria txikirik, bordelen jauktako epaiz ziurtagiri bat dago, Mila zaspeon da mazortziko urtabillaren laukoa. Zeinetan, anakaberen errugabetasuna ziurtatzen baita, Afrikako itssaertzetik, Iparra medikako etaraino esklavoa karraiatu izanaren delituari segokionez. Si hortagediak zioenez, anakabe, di kapitan akabe u akab zelon lapezen ekipaj, etzen ibili esklabo trafikoan balea bila joataren itxurapean por la xaz e le comerz du cachaló don la Nouvelle Frantz, Garateren ontziak kontratatzen zituzten bordeleko trafikanteek egiten zuten bezala. Hala ere, beste dokumentu multzo baten aurkikuntza izan zen, nire ikerketetan eginuen aurkikuntza handiena. Lenda bizikoa, mila saspiron daugeko ekainaren nogeta bostekoazen. Garatek oletako bankari bati jarri zion hausia. Izan ere... Polizabidez salgai bat oletaraino garraiatzea aseguratu zuen eta itsasoko iztripu bat zela medio, salgai hori, inoiz etzen berel mugara iritzi. Ontziaren kapitaina, Pedro de Anakabe zen berriz ere. Eskuartze garrantzitsua izan zuen epaian eta bere aitorpena azal berezia eta izenburu nabarmena barmena dokumentu batean gordetzen da. Zoritxarrez, paper sorta oso eguera txarrean aurkitzen da, Goikoaldean jana, ezetazun orbanez josia eta are okerra goa dena. Hainzuzen ere, anakaberen aitorpena azten den tokian, horri aldeak bereizieta erakurtzea eragosten duen eran zaperotua eta gogortua. Paper sortaren jabe den erakundeari eskatu diot, eskuar dezala liburoren zahar berritze eta birgaitze prozesuan, eta enanttzun didate hiru urte beharko dituztela gutxienez, egoera honean usteko. Adizkideok, lau urte barru egingo duzuen literatura kongresuan beriz hemen izatea espero dut aitorpen horren eduki irakurri ondoren atera ditudan ondorioak kontatzeko. Hoa izenburua eta honekin amaituko dut. San Nikola Zontziaren Zoritzar Lasgarriaren kontakizuna. Pedro de Anakabe kapitainak kontatua. Nola ondoratu zen, indar ez ezagun batek iraulita labrador itxasoan. Nola hilziren, eskifaiak kide guztiak. Eta Nola bizi izan zen aitorlea, lau hilabetez, uarte, izoztu batean. Gertakizun dramatikoen eta ondorio eta malgarrien kontakizun zehatza. Herman Melvillen nobelari dagokionez, gaurkoz eta ipatutako dokumentuak zerbait argitu arte, zera bakarrik esan dezaket. Egilei Iparramedikarrak, mobidik idatzea aurretik entzun eta ezagutua izan zituen istorio eta kondaira guztien artean, ezek zen gertakizunak zeudela dudarik gabe. Baina, horren antzeko beste gertakizun askori buruzko kontakizunek ere, eragina izango zutela novelaren azken itxuran oso sarritan gertatuko ziren horrelakoak, gero gehenak ahastu baldin badira ere. Eta litekena da, setasun zehatzak handik eta hemendik hartu izana. Nik esan dezakedan gauza bakarra da, ezagutu zituen historio guztien artean, lekeitoko balearrantzale baten azegoela. Bizitzak ustekabeko bideetatik, beretzat, tamales, tamalez, soritxarrekoetatik, eraman zuena. Ezkerrik asko. Adizkidea agurgarriak, txosten gile batek, goron datxena jaunak, Amazortzigarren literatur kongresu honen antolatzailei bidalitako ohartxo bat irakurri nahi dizuet. Orain irurte, harriturik utzigintuen guztiok Herman Melvilen mobi diken iturri posible bati buruzko bereikerketa li luragarriarekin. Ona oharrak zer dioen. Kongresu kide agurgarriak. Tamales, jakinarazi behar dizuet, San Nikolas onziaren zoritzar lasgarriaren kontakizuna zeukan paper sorta, orduan irakurtesina zina zena, eta zahar berritu ondoren zer zioen jakinaraziko nizuela agindu nizuena, erabat ondatu eta zuntzitu dela zahar berritze prozesuan. Guzti zatzeka beturik nago. Damu dut, denbora honetan zuek korrelako amaiera baten zain, euki izana. Damu oso gu guztion gatik, baina Pedro de Anakaberen gatik bereziki. Berari gertatutakoak, jakinkizun geratuko baitira guritsasoko historian eta literatura unibertsalaren historian. Besteain beste gauza bezala, inondik ere. Agur bero bat, eta mila esker, zuen arreta adeitzuagatik. Agustin gorrondatxena murgialdai, ikertzailea, Oleta, 2002ko maiatzak hogeita bederatzi. Entzunduzu, Anakabe Kapitainaren Balada. Egilea, Javier González Tedurana. Itzultzalea, Marijose Kerejeta. Xerezaderen archiboko beste atal bat entzunduzu.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 Eto riurrengo batean berriz ere, Xerdezaderen artxiboa Literatur Podcastera, Laster Arte.